Перлове рагу. Інгредієнти. Крупа перлова. Три пакетика. Капуста. Пів кіла. Картопля. Чотири штуки. Морква. Дві штуки. Цибуля ріпчаста. Одна штука. Олія рослинна. Сіль. Перець чорний. Спосіб приготування. Перше. Відварити перлову крупу до готовності, як вказано на упаковці. Друге. Нашаткувати капусту, додати олію та злегка обсмажити у казанку. Влити трохи води та тушкувати на невеликому вогні 15 хвилин. 3. Картоплю нарізати кубиками, моркву, тонкою соломкою, цибулю подрібнити, додати до капусти, посолити та поперчити. Четверте. Готову перлову кашу пересипати до овочів, все ретельно перемішати та залишити на повільному вогні ще на 15-20 хвилин. П'яте. Дати настоятися 2-3 години. Примітка. Перлова крупа – скарбниця фосфору, який необхідний для роботи головного мозку.